Ott kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks No Dead Miklóssal. Azon gondolkoznom, hogy mondhatjuk azt is, hogy ennek a műsornak van egy... egy prológusa, ami mindig az ingatlan piacban hangzik el, tehát azok a kedves hallgatók, akik kíváncsiak arra, hogy mi lesz az annó Budapestben, azoknak érdemes bekapcsolni a rádiót 14:55 perckor, amikor általában történet a Kács Krisztával szoktuk megbeszélni, hogy mire számíthatnak a kedves hallgatók, és abban már elmondok egy-két dolgot, mint például a mai helyszínről is. Mondtam már, a Semmelweis utca 1-3 lesz a mai Annó Budapest témája, amely valamikor a Gentry Casino volt, utána a független kisgazdapár székháza, 1972-1973-tól a magyar szovjet, illetve nem a szovjet kultúraháza, szovjet Kultúra és tudományháza, és aztán a rendszerváltás után pedig a Magyarok Világszövetsége költözött be ebbe az intézménybe, tehát négy témakörben tudnak a kedves hallgatók telefonálni hoztam a család pénzét, kisgazdálkodtam, a Szemmelweis utcában könyvtárba jártam, olvastam, művelőttem oroszul tanultam, filmeket néztem, találkoztam Juri Gagarinnal, és ez is lehet, illetve hát még lehet, hogy, hogy bent voltam a Rácz Sándor irodájában, és megbeszéltük vele, hogy hogyan is áll a Magyarok Világszövetsége. Két telefonszámot ajánlok a kedves figyelmükbe, a 24 93, illetve a 24 as számot, ha emlékeznek a Szovjet Kultúra házára, vagy arra, hogy, hogy mit ettek ott, vagy mit ittak, vagy mit néztek, vagy mit olvastak, akkor legyenek olyan kedvesek, és meséljék el. nekem és a többi hallgatónak. A vonal túlsó végén pedig már itt van velem, ez Károsi Endre, költő, József Attila díjas, magyar költő, művészetíró, műfordító, kritikus, irodamtörténész, az ELTE egyetemi docense, intermediális művész, előadó, én azt mondanám csak, hogy a bandi. Hello, szia! Szevasz Miklós, örömmel üdvözöllek, hallom hangodat. Gyorsan hadd ki, nem ijúság volt egyetemi tanár vagyok már 2012 óta. Most azonnal eh, kiavítom a, a, a silabuszomat, amire ez így föl volt. Hívás elnézést is kérek eh, emiatt. Nem, eh, semmi gond, köszönöm. Szóval, hogy azt mondtam a történnek, hogy, hogy így utólag, 20-30 évvel később, egy kicsit szégyellem magamat, mert hogy hogy a 80-as években, 1956 miatt gyakorlatilag mindenre nemet mondtam, ami, ami, ami orosz volt. Hát jó, nyilván bulgakovval, mint, mint álértelmiségi olvastam, de hogy, hogy én például sosem jártam a szovjet kultúraházában. Hiba volt ez? Hát nézd, én se tudom megmondani, mert én se jártam soha a szovjet kultúra. pontos, pontosabban jártam, bocsánat, jártam, mert nagyon jó étterme volt, akkor egy ilyen hát orosz éttermet üzemeltettek ott, lehetett borscsot enni, meg ezeket az orosz ételeket, vagy oroszos ételeket, amikre most csak a borscs emlékszem, de akik még tanultak oroszt, azok tudják, hogy van még egy-két ilyen jellegzetes, Oroszkaja, de meg falusi leves. Nagyon jó falusi leves volt, ami egy ilyen zöldséges, talán hús is volt benne, erre. most nem emlékszem meg, hát szerintem az oroszok akkor nem esznek egyáltalán talán leves, szerintem ilyen jó húsos falusi leves, zöldséggel, és le volt fedve egy ilyen pitaszerű vagy vagy, vagy láng, nem is tudom, lángoszerű kenyerrel kenyérrel. Az nagyon finom volt, a bors is jó volt, mm -hmm. és volt még egy nagyon finom édesség, de hát az a baj, hogy ezek már nem jutnak az eszembe a nevük. Tehát az az érdekes, hogy a fiatalok közül is, hát akkor mi voltunk a fiatalok, akkor oda enni, lejárni sokszor volt, tehát nem mondom, hogy 20-szor, de egy olyan nyolc szer biztosan. Ennyi van meg nekem a szovjet Kultúra házából, illetve a épület portájainál könyvesbolt volt, és ott voltak kint, most én nem tudom, biztos orosz nyelvű könyvek is, meg nyilván magyar nyelvű orosz könyvek. Te, aki foglalkoztál az orosz kultúrával, hogy nem mentél be oda? Hát kérlek szépen, akkor az volt, ugye hát még kötelező volt, ugye a 60-as években jártam így gimnáziumba, sőt általános iskola felső tagozatába is, tehát a, ugye akkor az volt, hogy az orosz kötelezően tanították. Igen. És hát természetesen, ugye hát nem volt a szovjet hadsereg, Mindenütt elvtársak és káderek ültek, és a szovjet, mindebből a szovjet volt a legjobb, mert már még Stalin már nem élt, amikor én gyerek voltam, de természetesen a szovjetek mindenben a legjobbak, és hát mind megszálló hatalom az ellenállás minimális és legkönnyebb dolga volt, hogy az orosz nem tanultuk. Hiába tanították, Ugye nekem tíz évig, mert négy, négyet kellett az általános iskola tagozatában, négyszer a gimnáziumba, és még az egyetemen is volt kötelező két év oroszra. Na most ennyi idő alatt tényleg baromió meg lehetett volna tanulni oroszul, ma már nem jönne rosszul egy kis orosz tudás, de hát akkor ez egyszerűen az ellenállás minimuma volt, hogy szabotáljuk a megszállók nyelvét. És ez nem volt ilyen kiállás, ez magától értetődő volt. Tehát aki például tanult oroszul és jól tudott, az Strébernek számított. És hát emlékezzünk arra, hogy valamelyik Fideszes vezetőnek volt az a, a nagy partizán akciója, hogy megkérdezte tőle valamelyik pályaudvaron két orosz katona, hogy melyik vonat visz, mint kecskémétre, vagy, vagy Debrecenbe, vagy valahova. És, és, és, és, és rossz vonatra ültette fel őket. Hát ezt azt hiszem, hogy némi büszkeség, a hangjában, mesél el a HVG valamelyik interjújában. Hát ez, ez tipikus rossz reakció, mert nekem az a véleményem, hogy bármilyen uh, nyire elzárkózunk egy adott közösségtől. Most nem faíra, meg ilyenekre gondolok, uh -huh. de akik szoktak ilyenekre gondolni, erre is gondolhatnak. Tehát lehetnek előítéleteink, elzárkozásaink emberek csoportjától. Ezért, azért, amazért. De az egyénnel szemben ezt soha nem szabad használni. Mert lehet, hogy az az egyén az, az egy nagyon jó, kiváló ember, és éppen nem. Szóval ezzel nem értek egyet, ez nem hős az, hogy nem megyek be az orosz az orosz teremben, nem megyek, nem megyek be a szovjet kultúrába, hát ez magától értetődő volt, de hozzáteszem, még egy rém történetet hozzátehetek? Igen, az orosz egy leves valóban. egyébként, tehát ami valóban házi kenyérrel szolgálták fel a bajkáli teremben, melynek a főszakácsa Soltész László, László volt, ő volt a konyhafűnök, aki a Szovjetunióban tanulta az orosz, illetve a, a Szovjetunió népeinek művészetét és Kardos, Kardos József, a, az annó Budapest rendszeres sajtólevelezője elküldte nekem azt az interjút, amit Bart Ágnes készített vele, szerintem 20-30 évvel ezelőtt, amiből kiderül, hogy volt ez az orosz falusi leves, amit szép mintájú cserépedényben tálalnak, tetén sült kenyérrel, és az is kiderül belőle, hogy a zöld hagymának a, a zöld részét vágják be a levesbe. Tehát teljesen más volt az orosz konyha, mint a magyar, semmi pörkölt, semmi, mm -hmm. amit így megszoktunk. Na visszatérve hozzá, Bocsánat. Hát nézd, a Rém történet mindössze annyiból áll, ugye, hogy azért voltak jó orosz könyvek, hát orosz szakos barátaim például Szilárd sokat tudtam, hogy milyen jó orosz írók voltak akkor néha, de a meg hát nem beszéljünk szól, szól aki azért eleinte megjelent még otthon. De a történet lényege az, hogy ez a szovjet meg az orosz ez így összemosódott. Egy, hát egy eszmékedő hülye gyerek gimnazista, felső tagozatos gimnazista, kezdő gimnazista fejébe összekeveredik, és emlékszem, hogy egy, egy kiváló iskolatársam, ott valamit beszélt Dostoyevskiről, meg nem tudom kiről, és kiröltem, hogy mondom, te oroszokat olvasol, ilyen viccesen. És akkor a Matyi elmagyarázta nekem, hogy hát az, ezek az oroszok, ezek a 19. század végén éltek, és semmi közük a szolvjetekhez, és ez egy nagy irodalom. És ezek után nem sokkal beteg lettem, Nemettől, uh -huh. és otthon kellett három metet feküdnöm, és elolvastam a fékegyelmű Dostoyevsky-től, és utána az egész Dostoyevsky életművet, és életre szólóan a hatással kerültem. Szóval azt mondom, csak azt akartam ezzel mondani, hogy olyan mély volt ez a pszichológiai ellenállás a szovjet megszállással és a egypárti diktatúrával szembe, hogy hát más nem tudtunk csinálni, csak szabotálni, de hát ebben olyan hülyeségek csúsztak bele. Az, hogy nem tanultunk oroszul, az még hagyján. Okay. De hát az, hogy elutasítunk esetleg jó írókat, az már baromság. Nem jó? volt bőr. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Az elmúlt percekben Szkáros Tényre József Attila Díjas, magyar költőszia, művészetíró, műfordító, kritikus történész az ELTE egyetemi tanára, intermediális művész, és előadó volt az Annó Budapest vendége. Köszönöm szépen, viszont hallásra, szia Bandi! Ilyen. És folytatódik a műsor 24-073, vagy 24, 3, 24 3, és ebben a formában is megköszönöm Kardos úrnak, hogy elpasszolta ezeket a cikkeket, például az ablak a Szovjetunióban című nagyívű írást, ami hát bemutatja a magyar szovjet baráti társaságot, illetve a szovjet kultúra házát. Halój napot kívánok. Szíván Szóval István vagyok. Szávusz István. Következő két dolgot szeretnék megvilágítani. Egyik, ez a bajkál étterem, okay. ahol, mint ahogy előttem szóló is elmondta, hogy milyen finomságok voltak. Nekem volt egy nagyon-nagyon kedvenc étkem, ez a szoganov bérszín. Na most, ami érdekes volt, hogy akkor ezt általában bérszínből csinálták. Igen. Ami ez a 80-as években Magyarországon elég ritka, Fajta volt, illetve a törzs vendégeknek, mert megtehettem, lévén viszonylag reális áronadták, hogy azért havont elő előfordultam. Szóltak, hogy éppen most nem bélszínből van, nem? de fogyasztható, és akkor adtak egy ilyen bajkál koktélt, amit emlegettél, hogy miből volt. Bikavér és Száviackója irisztője, Pesdő. Így van, hogy, hogy jobban csúszom. De olyan, olyan szintű volt a hely, hogy olyan nyugodtan vittem külföldi ügyfeleket is, mert tényleg a levesek, tehát hatozókosan matra séf nevét én nem tudtam, de egy nagyon, nagyon tisztességes, nagyon jó konyhát vitt. Soltész László volt, a konyhafőnök, mm -hmm. és a feleségem is mondta, hogy például ők nem csak teát ittak, hanem pirogot is ott lehetett a városban a legjobbat tenni. Pontosan, a persze, persze, tehát egy nagyon tisztességes és egyén szilárdságú konyhát vittek. Tehát ami ma olyan volt, az holnap után is olyan volt. És azok az írások, amelyek erről szólnak, azok így hangsúlyozzák, hogy egyetemisták bemehettek, mert hogy, hogy 100 forintból jól lehetett ott uh, Így latmin. van. De, de, de, de nekem akkor a Hungarotexnél 3500 forint volt a fizetésem plusz nyelvpótlék. És ahol mondtam, egyszer-kétszer megengedhetem magamnak ezt Roganov bérszint. Igen. Mert véletlenül imá, imádom mai napig azt a, a, a vétket. Jó, akkor most már azért áruljuk el, mert én ugyan vendégleti a szakközépiskolában jártam, és nagyon sok receptet tudok fejből, de, de a stroganov bélszint most megbuknék, attól félek. Következő csíkok uborkás, ö, na, telszínmártás van. Aha. Hát jó. Tehát bél, meg megsüttsz, ahogy kell. Igen és csinálsz egy uborkást teljesszínmártást. Jó hangzik. És akkor ez a savanykás. És a kell tálalni. Jó. És mit akartál és még elmondani? A másik, hogy ott volt rengeteg ilyen képzés, egyedeknek minden, csak annak egy része egy picit érdekes volt, mert ott hát a fedett KGB ügynök is ott dolgoztak, és ott hallgatták meg az embereket, és tartottak orosz nyelvoktatás nevén képzéseket. Hát ettől féltem, igen. Megtörtént. Én beszéltem olyan ember aki oda járt képzésre. Volt csoport, éppen az nem képzés volt, hanem olvasókör. Rádiótechnika. Ez, nem, tehát, tehát olvasókör volt, és meg volt, hogy e, e, kétszedente jöttek össze, hogy mit kell elolvasni, és mire fognak beszélgetni, és egyedek, és minden. És nem volt más, mint egy ilyen beszámoltatás, meg képzés, meg egyedek. Tehát ezt is felhasználták erre a célra. Plusz ami az érdekesség, hogy az szálló úgy vele szemközt, uh -huh. akkor ak még az Ibusz rakta el a külföldi vízumos embereket az hát akkor volt két ö, olyan szálló, amit ö, bárki elfogad, az Asztória, illetve a Gellier szálló. Mint hogyha az Asztóriában Astoria... dolgozott van a Schmidt pál Hát ezt, eh, na most figyelj, ki, ki volna ezt a poént, de ott kezdtem pályafutását. <gül> jó, jó, jó. Uh, utána a Stardion Hotelben találkoztam vele legközelebb, ahol megmutatták, hogy hol vannak a kamerák és egyebek meg... Tehát neked végigkísérte az életét, lényegtelen, de azért volt ilyen jó az asztória, mert amit beraktak le a lehallgatót, azt ott lehetett még fogni. De viszonylag közel volt. Értem, ja, persze. Tehát az, az még átjött. Látod, ez eszembe hát, sem ő, jutott. Jó. Volt egy, volt egy ilyen funkció is ennek az épületnek, amit kevesen tudnak, de mondom nekem a Balykár étterem maradt meg, ami akkor Magyarországon egy nagyon magas szinten működő, nagyon kedves emberek által üzemeltetett, nagyon kellemes étterem volt, nagyon-nagyon jó árakon. És megmondom őszintén, én erről a házról ezt a emléket őriztem meg magamnak. Nagyon szépen köszönöm, István, hogy ezt elmesélted. Köszi, szia. Viszont hálásra 2407953, illetve 2406953, közben sebeskezű, kemény Dániel barátom már keresi a nyetnyet -nyet szovjet dzsúri. Eh, szovjet nem kell a szovjet ékszer, nem kell a KGB bilincse, BB eh, Gábor előadó művész munkásságának kiemelkedő darabja az. Ha Isten nagy eh, valami technikai probléma adódik a telefonokkal, akkor majd azt fogjuk meghallgatni. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kész csak a van Köszönöm. Pazegasné Balda Mária vagyok. Nekem jó emlékeim fűződnek, mind a házhoz, mind pedig a mellett levő étteremhez. Meséljen. És mind a kettő személyes. Kezdő orosz tanárként azt tartottam fontosnak, hogy a gyerekeim, az általános iskolások találkozzanak az élő nyelvvel. Tehát jártunk a szovjet kultúra házába, Pesőrincről. Imádták a gyerekek a programokat, és végre találkoztak olyanokkal, akik tudtak oroszul, mert hogy ugye ők még kezdők voltak. Igen. Úgyhogy nekem jó élményeim kapcsolódtak hozzá, nagyon jó zenék, kiállítások, és hát egyáltalán pompás volt maga az épület. Aztán a mellette levő bajkáléterem, ahhoz pedig családi élményünk kapcsolódik, Három kicsi gyerekünkkel voltunk ott, nagyjából ugye a téli szünetben. Az a kiszolgálás, az a kedvesség, az a színvonal. Kényeztették a lányainkat nagyon. Kaptunk az esemény végén egy receptfüzetet. Itt van a kezemben, mert Na, még megvan. Fantasztikus. Az volt a címe, a bajkál ízei. Ez az étterem a Hungár hotelhoz tartozott, és megtaláltam azt a receptet is, amit az úr az előben... A stroganov Bélszint. Nem azt, az orosz falusi De levest. Ja, az orosz falusi levest. Azt nem mondtuk el a receptjét, csak ugye a Szkárosi Endre is említette, meg, meg én is megtaláltam. fantasztikus, igen. És a lángossal beborított köcsögben tálajuk ez volt a igen. vége. Akkor még a köcsög, az nem volt gond. <gül> Miért most az? Hát állítólag. De? Hogy is? Ha, hagy, Na szóval nagyon-nagyon finom volt, és ettük is, tehát nagyon finom volt, igen. De jó. És Pest-Szentlőrincről? Akkor még Szentlőrinc volt, vagy Pest? Nem, akkor még csak 18. Lőrinc. kerület volt ja, egyszerűen, akkor... és Lőrinc. Pestről. Lőrincről jártak be. Hogy döntöttél, el, hogy rossz tanár lesz? Mert annak idején nem tanultam más idegen nyelvet általános iskolában, hanem csak oroszt abból volt meg a megfelelő tudásom, és orosz talgozatra jelentkeztem, a nyelvet akartam tanulni a gimnáziumban, és a gimnázium után pedig főiskolára mentem ezen a nyelven. Igen. És olvas, beszél? És szóval aztán angolt is tanultam. És olvas, beszél oroszul meg minden? Az a nagy szerencsém, hogy nekem 1971-ben volt egy fél éves ösztöndíjam Vladimirbe. Hogy hívják ma azt a várost? Ma is Vladimir. Ma is Vladimir? <gül> Igen, Moszkva mellett Zágarod, tehát 200 kilométer Érte? nagyjából. És megszalamultam oroszul azóta, hogy olyan sokat felejtettem, de maradt egy barátnőm, aki 71 óta megvan. De jó? Beszélj. Be kell vallanom, hogy, hogy én és amikor jött az orosz tanárnő, Raskói Arankának hívták, Ő, hát hozott mindenféle leveleket, hogy lehet orosz pajtásokkal Igen, levelezni. Igen, Igen. Ezt nyilván ön is a, a kis diákjai a nebulókkal megcsinálta, Igen. és én is olvastam egy ilyen levelet, Szovjetunióból jött, segített nekem lefordítani, és akkor én írtam neki egy válaszlevelet. És azért mind azt, arra bíztatott Raskó Jaranka, hogy, hogy azért előtte mutassuk meg neki azokat a leveleket, amit az orosz levelező pajtásnak. És akkor fogta Raskója az általán nagyon szépen leírt, és hát levelet a piros szeruzájával, és össze-vissza firkálta. Erről teli volt hibával, hát nyilván nem, nem, nem bajos, tudtam elég jól És akkor itt lett vége a, a, a magyar-szovjet barátságnak nálam. Hát Nekem megmaradt ez a barátság. Nagyon büszke vagyok rá. Nagyon örülök neki. volt a ismerem őt, a Lena barátnőmet, mint a férjemet. Szép neve van. És most már angolul beszélgetünk. Köszönöm a szépen, híru. hogy elmesélte ezt. Köszönöm szépen. Készcsok hát a. Viszont hallásra. 2407 et a 2406 haló, jó napot kívánok. Ön van a dászban. Halló. Készcsok. Halló. Én vagyok a vonalban. Igen, igen, igen, ön tetszik lenni. Jó, köszönöm, már felfogtam. Hallgatom. <gül> Zakariás, Erzsébet vagyok, és arról szeretnék beszámolni, hogy a 70-es években sajnos a pontos évszámra nem emlékszem, de olyan szerencsém volt, hogy sikerült ö, jegyet szereznem a, arra a, a vendégszereplésre, amikor Arkady Rajkin itt a szovjet kultúra házában lépett fel, és egy teljes magyar nyelvű előadást tartott ahol elhangzott az a bizonyos Valami Ván igen. című száma is, meg, meg a, az állatok értekezlete meg hasonlók, de az a Valami Ván az felejthetetlen, de azt hiszem nem csak az én számomra, hanem azokra is, akik később a tévéből meg innen-onnan hallották, és talán még ma is vannak olyanok, akik nem is tudják talán, hogy mi az, amikor azt idézik, hogy Valami Ván. Igen, igen. Igen, most egy így mondja, az a kérdés, hogy tényleg itt a, a, az állatos meséjét honnan tudta magyarul a rajkin. De ezt majd nyilván valaki. Nem sokkal van, hogy honnan tanulta meg, de hihetetlen, hogy mit adott elő Igen. akkor magyarul. Igen, ezt aztán tévében lehetett látni. Lehet, hogy nem a, a szovjet Kultúraházában volt a felvétel, bár azt hiszem, hogy arra is alkalmas volt a, az intézmény, mert ott aztán tényleg volt minden. Úgyhogy. Tehát, hát és én, hogy... én azt nem tudom, hogy akkor készült-e akkor készült uh -huh. felvétel, de hogy én személyesen és élőben láttam, az egészen biztos. Arra tényleg óriási élmény volt. Arra emlékszik, hogy hogy sikerült ad a bejutnia? Nehéz hát, volt? Én nem tudom, én akkor a Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnál dolgoztam. Értem. És lehet, hogy ezen a, azon a vonalon, nem, igazán nem tudom megmondani, hogy honnan, de, de nagyon örültem neki, hogy sikerült kapnunk egy belépőt. Akkor már tudta, hogy ki a rajkin? Tessék? Akkor már tudta, hogy ki a rajkin? Hogyne. Igen? Hogyne. Értem, akkor, akkor már, már Akkor már azért ismert volt, hát a 60-as évektől már ismert volt. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Na, egyébként ott abban a könyvesboltban, amit már emlegettek, Igen. ott nagyon jó hanglemezeket is lehetett kapni. Nagyon jó hanglemezeket, Ermitás albumot, uh, Ikon. Az ermitásról lehetett albumokat kapni? nagyon jók lehetett nagyon kapni, és a remek a, a, a szovjet igen kitűnő minőségűek voltak. És nagyon olcsók voltak ráadásul. Olcsók is voltak, és jó minőségűek. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Nagyon szívesen. Kész csókom, viszont hallásra. Most egy kis szünet, hírek jönnek, utána pedig folytatódik az Annó Budapest, amely ma a Szemmelweis utca 1-3-ban a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 Egykoron a Szabad Európa Rádióban lehetett hallani ezt a szongot. Mindig úgy konferálta föl a műsorvezető, hogy Hello Evo Gádi is van a Szabad Európa Rádió 7-es stúdiójában, és akkor most következik még Gábortól, a nem kell a szövetékszer, nem kell a KGB Brincset című dala. De hát nem a KGB Brincset kell, hanem a Szovjet Kultúra Háza, ez a mai annó Budapest témája az önök alázatos narrátorával, Pancson Död Miklósal, 2407-953, illetve 24 06 95 3, Lássuk, hogy mi történt a Szemmelveys utcában. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Margit vagyok. Készcsó. A szeretném elmesélni, hogy miért szerettem én bele az orosz nyelvbe. Kis gyerekkoromban, hát, most oha a lakáskörülmények között laktunk, és a kislánykori napomat, ugye a nagy ticokkal, hát nem tudtam volna hova dugni a szoba konyhába a füleim elől. Így az utána, amint megtanultam, lelkesen tanultam a civil ABC-t. Értem. És onnantól fogva civil betűkkel, ám de magyarul írtam a naprómat. <gül> és jót rögtem rajta, hogy anyuik nem tudják elolvasni. Én egyébként egy nagy marhaságnak tar tartom ezt az ellenállásiból, nem tanulok ezt vagy azt. És hadd mondjam meg, hogy nekem az általános iskolában egy olyan orosz tanárnőm volt, Csas Mária néni sajnos nem él már, aki úgy tanította az oroszt, hogy én gimnáziumban sem tanultam oroszt, mert levelező végeztem a érettségisztem egyetemen sem tanultam oroszt, és a mai napig jobban tudok, mint az isben or is orosz nem tanulok. Úgyhogy, ja, és még egyet, hogy az a blinivel nem kenyerel volt az eltakarva, hanem egy vékonyabb tésztából készült blinivel vagyis palacsintácskával. Igen! Az a kis tartály, amiben ez a zöldség leves volt, vagy hússal, vagy csirkével, vagy hallal, vagy hús nélkül, azt Szolyankának hívják, és nagyon sokféle változata ismer. Havas Gábor volt az üzletvezetője a, a, a, a, a, a, a balkának egyébként. Egyet az ilyen kultúrázakról, hát én nem sokat jártam a világban, leginkább a táborban. És ha nem volt elég költőpénzem akkor a barátoknak, családnak kötelezően hozandó ilyen cseteszeket, azt éppen elbandukoltam a Rákóczi útra, vagy a, a, a, az NDK kultúrázában, amelyikről is, is, is szó is volt, és ott megvettem forintért ezeket a barátoknak hozandó cseteszeket. Az szép, igen. Na, no, hát nagyjából ennyit, és az orosz nyert gyönyörű, csak csak tanulni kell. Akkor, ha született, orosz beszéli. Köszönöm szépen. Kész csokom, viszont hallásra. Folytatódik az annak Budapest 24079535, de 24 -3. Hogy mondják oroszul, hogy Nautilus és hogy <laughs> Autoforder egy hallgató van a vonalban? Halló, jó napot kívánok. most én vagyok, ugye? Igen, igen, ön. Szeretkező helyzet, hogy én is sokszor voltam ott, voltak különleges alkalmak. Egyébként én ezt úgy emlékszem, hogy az Orinak volt az első székháza, most meg már valami Erdély, valami Magyarok Világszövetsége, háza, vagy valami ilyesmi lehet, A, ami, ami miatt egyáltalán telefonáltam az, hogy... hogy Hát arról beszéltetek, hogy a legelején, hogy, hogy a műsorvezető úr, meg, meg az első vendége se nyilatkozója se volt soha. Hát azért az egy nagyon érdekes épület volt minden szempontból. Ott a, ott a Zsúrman, a, lehet, hogy a Zsúrman nem úgy kell mondani, hogy mondom, a... A 89-ben csináltunk ott egy ilyen Hópehhecske rendezvényt, és a, a keresemilo volt a, a Télapó, és az eszményi helyi házaspár voltak a, a vendég fellépők, ilyen, hát ugye ilyen napi három-négy előadás volt, ez ment egy 5-6 napon keresztül, és akkor jöttek így a gyerekek, és hát, jó, jó, jó, kis, jó kis bulik voltak ezek. És hát, hát a, a, ennek a 89-nek azért, az, az a, az a, azt hiszem, hogy pont 89 le, lehet, hogy tévedek a, az időpontba, a, akkor volt éppen a román forradalom, Igen. nem, az 80-ban volt, 80 volt. Nem 80-ban volt. 80-ban volt, 80 volt ezt eltévesztettem, bocsánat. És, és hát arról beszéltük az előbácsival, hogy, hogy nekem akkor már úgy, úgy, úgy előfordulsz, hogy hát mondom, no, lehet, hogy be kéne hozni már a kar karácsonyfát, mert így, lehet, hogy elvisznek minket újra a katonának. <gül> és, de nagyon-nagyon. De Helyes. És hoztak sok, sok ilyen, akkor még azért voltak itt orosz gyerekek, és nagyon jó kis, helyes kis műsorok voltak. Hát esküszöm, és hogy én. Ha... A szójákát szerettem egyébként, de a ndk volt a legjobb, igen. Talatkeres. Hogy nagyon sok helyen hallok orosz beszédet Budapesten igen, most 2018-ban. Én úgy ott elég sokat, és ott például nagyon sokan, akik azokból az orosz katonákból, akik ott maradtak, azok itt maradtak. És a gyerekeiket is tanítják oroszul. Ez Nagyon helyes dolog ez azért. Hát, de gyakorlatilag nagyjából ennyit akartam csak mondtam Azt tudja, hogy mondják oroszul a télapót? Fú, valami, nem tudom. Jaj, Istenem, el ne Hát ez most ezzel megfogta rendesen. Gyertemárózis. Valami, nem tudom, hát pedig én tanultam 9 éve. De most Fogadom. mondom. Fogjam, most is írtam, most hogy utána néztem volna. De mondom, ez, mondom, Gyertemárózis. Hallottam, hogy az első, első riporttalánya, mondta, hogy hát az, hogy én, és jártam meg. Egyébként nagyon kis színházszerme volt ott fenn az emeleten, az gyakorlatilag ilyen. Több befélt százöten, gyerek maximum, hát, Igen. Elmondom, hogy Gedmaróz a télapó. Igen. ez a télapó. Igen. Ezt a szót kereste. Viszont hallásra. Igen. viszont halló. Hello, hello. 240793, de 240693, hogy mi történt még a Szovjet kultúraházában. Jó napot kívánok. Hello. Üdvözlöm. Üdvözlöm, jó napot kívánok. Mindent, amit eddig hallottam, mindent találtámasztok. Egy rendkívül a korát megelőző fantasztikus hely volt Minden tekintetben, a hanglemezektől kezdve minden. Egy dolog viszont nem hangzott el, és én ezt azért mondanám, mert a saját memóriámat szeretném leellen, és vagyok, hogy más hallgató mit mond erről. Korábban, még a bajká teálló előtti időszakban ez egy nagyon-nagyon ismert hely volt, tudomásom szerint bizonyos tekintetben az első hely volt Magyarországon, ugyanis Jereván néven, ha jól emlékszem Jereván néven, egy strip bár volt. A szerintem a Jereván nevű strip bár az nem ott volt. De szemmelvész utcában a bajkánkázónak a szélében. Én annyira, hogy én a szemmelvész négyben laktam. Ja, ja, pont, könnyű. <szerű> De ezért érdekes lenne, hogy valaki, esetleg valamilyen hallgató mit mond. Én tudom, hogy gyerekkoromban láttam ott a szüktészbára jellemző fotókat, és nagyon örültem, hogy majd ha nagy fiú leszek, akkor milyen jó lesz, de addig, de már ez bajkáltál, azó lesz. Hát az se rossz egyébként. Nagyon-nagyon kellemes hely volt, mondom még egyszer. Nekem van egy másik kellemes élményem is, mert az utcában ültem, mivel autóban ültem a Szemüleges utcában, késő este, és szemtanulja volt egy gépkocsi feltörésnek, és euh, elkaptam az illetőt, de gázprét fújtak a szemembe, és a bajgáltáról még nyitva volt, és ők segítettek, hogy egy kicsit is leháthassak. Úgyhogy egyéb ilyen kellemes élményem is van, de ez a Jereván ez nagyon ott ütött a fejembe, és kíváncsi, hogy emlékszik még erre. Jó, hát feldobtuk a labdát, még van a kedves hallgatóknak negyed órájuk, hogy, hogy alá a, a Jereván nevű strip bár létezését, illetve történéseit. Más a szovjet kultúraházával? Mondom, ott laktam, rengeteget voltam a házban is, különböző eseményeken. Nekem nagyon szokon vettem, amikor ott megszűnt, a maga nemében egyedülálló hely volt, és minden jó minőségben és minden olcsó. És ha jól emlékszem, akkor még, ugye ezt mondtam, hogy, hogy még mindig fönt van az épület tetején a Spasskaja ezt az előbb Györgyrel egyeztettük, hogy jól emlékszem még a, a Krem Tornának nevére. Igen. Ami... Így van, így van. Ami neonból volt, a neont leszerelték, de maga a Vast amihez a neon rögzítve volt, a Krem tornya még mindig ott van az épület tetején. Így van, így van, és egyébként egy hatalmas, nagyméretű, azóta sosem látott, hatalmas nagyméretű szamovár volt a bejáratánál. Arra a például nem emlékszem. Köszönöm szépen. Egy hatalmas, aranyméretű. Jó, nézzük ezt a jelenványt, jó? Nagyon szépen köszönöm. a Servus. 24.07.953, a 24.06.953, és rengeteg hallgató vár hogy arra, hogy, hogy adásba kerüljön. Halló napot kívánok! Szervusz Kis Mária vagyok. Szervusz, szervus, üdvözöllek. Nekem is, nekem is van élményem, hát csak csatlakozni tudok a Stroganov Bélszínfanok csoportjához, mert isteni finom volt. Életemben először ott tettem, és eszméletlen nagy adagokat adtak. Ott a életemben először ö, orosz szal egyáltalán pesgőt, és amikor vártam a, a gyermekemet, tehát várandós voltam, akkor is egyszer lementünk az egyik barátnőmmel, hogy hogy a hamarosan elkövetkezendő szülés előtt, ugye, De ne a medvebőrére, hanem a fia egészségére koszintzunk, és akkor mondták, hogyha, és kívántam, az az igazság, hogy azután kívántam a Pesgőt, és azt mondták, hogy fiam lesz egész biztos, és hát úgy is lett. A másik, meg az, hogy a kossuth és utcára nézve, az árkádok alatt volt egy, egy fantasztikus orosz ajánl, illetve szovjet ajándékból, ahol ugye a szokásos matjós kababák meg a festett lakozott faáruk, szamovárok stb. mellett gyönyörű, csodálatos orosz ékszerek voltak. Tehát ilyen nagyon-nagyon finoman cizellált karkötők, nyakláncok, gyűrűk stb., Úgyhogy én ott vettem magamnak még korábban egy, egy gyönyörű szép gyűrűt egy nyakláncot, és volt egy olyan karkötő csomag, amiben het, hetes darab volt, és képzeld el, hogy abból kettőt a mai napig viselek. A fiam 40 éves, és körülbelül három évvel azelőtt vettem, tehát 76-ban vásároltam, és kettőt még mindig hordok belőle. És mi a többivel? Mert nem. azt gondoltam, hogy az a jó, az, az a jó a hét karkötőbe, hogy minden napra jut egy. Tehát. Hát igen, csak az az igazság, a többi nagyon vék... gyönyörű ja, volt, nagyon vékony, és hát én meg nem mindig olyan kiméletesen húztam le a kezemről, és így a vékonyak eltöredeztek, de ez a kettő, ez nagyon bírja a strapát, úgyhogy a mai napig is megvan. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Na, szóthállásra, szervusz! Sziasztok! Szia, szia. 24 07 95 vagy a a Szovjet Kultúra Házászemmel Vejszutca 1-3 van az Annóban ma. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Brúzsa Magda vagyok, és hát én tulajdonképpen 2-8-as vagyok, mert ugye 38 ban születtem, de most 80 éves vagyok, illetve, hát majdnem három, mert akkor 7 és fél éves voltam első osztályos, amikor a háború volt. És hát ott voltak a az orosz csapatok, és hát az a helyzet, hogy a mi házunk, házunkba, hát az udvaron felállítottak egy tiszti sátort, és ott főzték az orosz, orosz tisztetnek a kaját és hát biztos ki is voltunk éhezve, meg hát az a helyzet, hogy ugye amit összetudtak zabrálni, akkor úgy hívták, hát abból főzték ezt a zorosz húslevest. Értem. Hát életemben olyan nagyon finomat, mint az volt, abban volt sertés volt, borjú volt, disznó, volt benne cékla, volt káposzta, volt bab, ez valami olyan fantasztikus húsleves volt, hogy aztán amikor fölkerültem Budapeste, hát én a Petőfi Sándor lattam a Kató József színházba, Érzel. és hát nagyon sokat jártam a, majdnem minden héten oda, emiatt a húsleves miatt. És hát itt is ugyanúgy csinálták, hogy volt benne káposzta, egy székla is, tehát nagyon finom volt, majd ebből kifolyólag, aztán elmentem Moszkva-Leningrád egy olyan eszpersz utazásival annak idején, és hát gondoltam, hogy majd Leningrádba hát eszem egy ilyen húslevest. Hát elárulom magának, hogy olyan rossz húsleves, mint ott csináltak, soha életemben nem ettem, egyféle húsból volt, de mint a cipőrt Na, hát ez, ez az én emlékem, hogy nagyon sajnáltam, hogy megszűnt ez az étterem, mert csodálatos volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kész csókom. Egy kicsit, kicsit aggódtam, hogy... hogy 1945-ből hogy fog megérkezni a, a Szovjet Kultúraházában, de bragurosan. Mert én 1938-ban születtem? na most még egy ha belezére egy mondat, Hogyne? hát ágyrajáróként laktam, mert ugye még albéletre nem volt az embernek pénze, és abba az úszában, meg a pilvarc közben én havat havatlapátoltam az egyetem, és sákkal majd aztán mentünk a pilvarba, meg hát többek között, majdnem minden héten abból a pénzből ide tudtunk menni elbédelni, úgyis az is hozzátartozik, hogy mégis szegény volt az ember, de el tudott ilyen helyekre menni. Köszönöm szépen, nyelmesélte. Kész csokom, jó egészséget! Én is köszönöm, viszont és Köszönöm. 2407-953, 2406 kérdés, hogy van-e olyan hallgató, aki mondjuk űrhajussal találkozott a Szovjet Kultúraházában. Halló, jó napot kívánok! Halló! Kész csokom! Jó napot kívánok! Anikó vagyok, én vagyok a igen, igen, én meg Miklós. Ah, igen. Akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy nekem hirtelen 72 végén egy, egyből egy után három gyerekem lett, és a három és az öt és a 14 éves gyerekkel minden vasárnap, persze lehet, hogy nem minden, de a vasárnapokon 11 órára oda mentünk rajzfilmet nézni, lekabátoltunk szépen, fölmentünk a gyönyörűséges mm, lépcsőházon, úgyhogy így, és, és megnéztük a filmet, és csak az, én csak annyira emlékszem, lehet, hogy a gyerekek többre, akik már persze az unokáimnak a szülei, uh, ők a nyepába gyíjtse, című, vagy nem tudom én ilyen akár akármilyen filmet nézték, és természetesen üldözéses volt, és ha jól emlékszem, valami farkas volt, akit éppen, aki elől éppen menekülni kellett, vagy a farkas menekült más elől, nem tudom. Lényeg az, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon jó program volt, a Értem. három gyerekkel. Csak ennyit szeretnék mondani. Köszönöm szépen, Nupagadji volt eh, annak a sorozatnak, igen? annak a sorozatnak a címe, igen, igen, amiben a farkas eh, kendőt hordott a nyakába, tehát egy ilyen csöves, hippi eh, farkas volt, aki általában megkapta magáért. Igen, igen, igen, igen. Nem rendes szovjet ember volt, eh, nem, nem rendes szovjet farkas. Köszönöm igen. szépen, viszont hallásra. Kézcsók. Köszönöm, viszont 24 07 95 3, Halló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jereván bár. Igen. Mert erről volt igen, szó. Igen, hát igen, igen. Volt, volt ott valóban egy elég rossz hírű, ez az 50-es években volt egy Jereván. Igen. Presszó, ez egy elég rossz hírű dolog volt, de hogy striptizbár lett volna, hogy nem tudom, mert 1968-ban engedélyezték Magyarországon a striptizt, de utána ez, vagy hogy mikor csukott be a Jereván, presszó, vagy mulató, ezt én nem tudom, de utána ott lett, arra már talán ön is emlékszik, kocsma a Pepita oroszlánhoz. Nem emlékszem be kell, hogy vajon. A Semmelweis... Pepita Or. Ez, ez a Szemelvejsz utcában volt Aha. eredetileg, a Jereván helyén, majd onnan átköltözött az irányi utcába. A puskimozira emlékszem, arra emlékszem, hogy a a két kisebbik lányom azok balettozni jártak a Szemelvesz utcába, odavittem őket, mert ott volt egy ilyen tánciskola, de erre az étteremre nem emlékszem. Hát és város ez, ez pedig, mondom, ez a 70-es mm. években bőven megvolt, és most megnéztem az interneten, tehát ez is Szemelvesz utca 1-3. Igen, igen, igen, igen, az volt az. Tehát az utcáról lehetett bemenni, tehát nem volt ilyen, nem maga ház, azt nem tudom, hogy akkor éppen miként funkcionált ez a ház. Ja értem. De az oldalán, tehát ami már ez az 1 3 ott volt ez a Jereván, majd később a kocsma a Pepita oroszlánhoz. Köszönöm szépen, hogy jó, kiegészítette. Jó, jó. Viszont hallása. Jó, jó, viszont... Mi van, Dani? Kikönyökölt a, a, a rendszer? Ha nem. Elvesztettük a hallgatót? Hát akkor most mi lesz? Énekeljek, vagy táncoljak, vagy, vagy striptisz számot adjak elő, vagy mi legyen, mond meg, halójonapot kívánok. Ez neked egy telefon? Nem? Ez nem telefon. Ez egy foglalt jelzés volt. Figyelj, ha nem sikerül létrehozni. Tehát az előbb itt volt a szerkesztő, Árval Brigitta, 30 telefonszámot lobogtatott előttem, akik még arra várnak, hogy adásba kerüljenek, és erre nem működik, hát így jártunk, akkor hát vagy az van, hogy felolvasom önöknek a kardos József az anno Budapest Delmedicó Imréjének küldött anyagait, amelyek a Szovjet Kultúra házáról szólnak, vagy könnyűzenei felvételeket hallgatunk, vagy reménykedünk abban, hogy helyre áll a telefonvonal. Nem már helyre. Hát ez nagyon szomorú. Hát akkor jön egy stáblista? Fél perc. De történik? Ne arra úgy. Tehát értem én, hogy a, a KGB, meg a szovjet titkos szolgálat, meg minden itt van, és tényleg ott maradt a, a Krem tornya a Szemmelweis utcában a Magyarok Világszövetsége székházán, de hogy, hogy most már hallgatókkal se tudunk beszélni, hát nehéz lesz interaktív rádiózni. Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak a, a türelmet, elnézést kérek a technikai problémáért, nem tudom, hogy... hogy hogy mi és miért történt ma, így, de a műsor szerkesztője. Árva Brigitta volt. Mi van, Brigitta? Mondd el, léces, hogy mi történt. Fogalmam sem a vonalban, és egyik se De arra, arról biztos nem látszó, szó, hogy néha emberek hívtak bennünket. <gül> Ugye? Éreztem. Éreztem. Na minden esetre Árva Brigitta szerkesztőt hallották a technikai problémákról, Kemény Dániel megpróbálta, Hősiesen tartani a második ukrán frontot. Kovácsics Zsuzsa e, is próbálta segítségünk lenne, és e, az adás létrehozásában itt volt, és kapott a telefonokat. Most hamarosan bolgár György következik. Hát gondolom valamilyen szinten a kulturát ő is érinteni fogja az elkövetkezendő két órában, ha nem vigyázunk, mert azért vannak itt fejlemények. Úgyhogy e, viszont hallásra egy hét múlva találkozunk. Panksnoder hallották.